اندرسن اندرسن اندرسن نقول نستغفره وانهوذ بالله من شرور انفسنا وميساريات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومتبعيه بإحسان الى يوم الدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين عمن تقول الله حق التقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين عمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم مع مالك ويغفر لكم ذنوبك ومن يتعين له ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار za glavu pomoć večeras nastavljamo sa započetljom temom prošli put a to je e, tema koja govori o opođenju prema neistom mišljenicima u vjeri odnosno e, večeras govorimo o pravilima znači već ulazimo u detalje u pravilima opođenja prema neistom mišljenicima pa kao uvod da spominem e, jedan hadis koji ćemo opet poslije navesti, a govori u stvari o jednoj najbitnijih stvari, jedno od najbitnijih stvari u tom pravi, o, u tim temeljima i pravilima opođenja prema neistom mišljenicima. To je hadis koji bilježi Tirmizi i Ebu Daoud u svojim sunenima. Od Ebu uh, Thalabeta uh, Thalab Hušenija, da je njemu došao jedan tabin i pitao ga, kaže, uh, šta ti kažeš za kur'anski ajit, jahiladina amenu, alejkum enfusekum. <clears throat> La jedurukum men dalle i O vjernici, uh, vodite računa o sebi, neće vam naštetiti onaj koji je otišao, skrenuo, otišao na nadal, dalalet, ako ste vi na pravom putu. Pa kaže njemu Ebu Thalebe Elhušeni kaže Lekad sa'el te habiran anha Kaže, pitao si onog koji ima znanje o tom ajetu Kaže, pitao sam Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem o tom ajetu A, Pa se šta je udeo za nju ovom ajetu U ovom ajetu je došlo o vjernici vodite računa o sebi neće vam oni koji su na dalaletu ako ste vi na pravom putu razumije si iz ovog da se ne moraš baviti uputom i hidajetom drugih ljudi da ih pozivaš na hak, na istinu odnosno da se baviš davom šta god da ljudi radi oko tebe u kakvom god su stanju ti vodi računa o sebi Pa Bosanix sallallahu alayhi ve sellem odgovorio ashabu kaže u rivayetu bel i yatemiru bil ma'rufi ili yatemiru bil ma'rufi dva raz rivayta kaže ne nego naredžujte dobro votanahevu anil munkar i odvraćajte jedni drugi od zla Znači, oče da po, poslanik Salonen hoće da kaže, znači, ajet ne ukazuje na to da mi ne trebamo jedni drugi naređivati dobro i odračati od zla. Nego baš obrnuto. Naređujte dobro i odračajte od zla. Kaže, e, u nastavku, kaže, hata idare eite, radi tako sve dok ne dođeš u stanje određeno. Koje stanje? Kaže, hata reite, šuhan mutaan, sve dok ne vidiš da su ljudi postali egoisti. Samo misli o sebi i za sebe. I to pogotovo kada vidiš ljude egoiste koji samo razmišljaju o sebi, vodi računa o sebi, ali su oni oni kojima su drugi pokorni. Kad nam budu na vlasti takvi koji su egoiste. Kaže vahevamu tebean. I kada vidiš ljude koji, koji slijedi svoje strasti vo dunyā mu'tharatun i ljude koji daju prednost samo dunjaluku. Wa i'jābu kulli dhī ra'yin bi ra'yihi ida sa svako divi svome mišljenju. Odnosno hoće da kaže samo on na u pravo i samo on na hakoj na istini. Kaže fa'alaj bi khāṣati nafsik. U tom slučaju ti vodi računa o sebi. Naavno o sebi ovdoobuvate i poroci. Kaže vodail Avam i ostavi i kaže ostavi obične ljude, masu. Nemoj se baviti njima. U nastavku kaže fa inne min dvara i kom e jamme sabbr. Jer postje vač vas će doći, kaže dani, koji traže strpljivost i zahtijevaju strpljivost i sabr. Sabr u fihin kaže Misul qabdi al-jamer. Sabranje i strpljivo su tim da anima, da čovjek ne pogriješi, da ne pravi ne napravi pogrešan potez, da ne čini zulum, nepravdu. Kaže je kao kaže onaj koji drži žeravicu u ruci. Kaže: "Lijel'a 'amili fi hinna mislu ajri ajri 50 50 misle 'amelikom. Onaj koji bude u tin danima." Ovde govori o kojim danima? Reči, o danima fitne koja se pojavi među muslimanima. A fitna to je tema, za sebe šta se podrazumijeva pod fitnom? Kaže onaj koji tada bude radio onako kako je ispravno u tim danima, u danima fitne. Kaže, ima će nagradu 50 ljudi koji rade poput vaših dijela. Ovo poslanik sad lalahu, ali im ne govori, obraća sad shavima. O, ovo je rivajt kod Tirmzija. U rivajt kod Budauda ima dodatak u kojem dašto kile rekli su, ja rasulala, o lalahu poslaniće eđru hamsine minna eumin hom nagradu 50 ljudi od nas ili od njih. Pa je poslanik Salona Salona govorio bel eđu hamsi ne ređu len minkom. Kaže. Ne, kaže, nego 50. Nagradu 50 ljudi od vas. Znači, onaj koji se u vremenu fitne, ovaj sadis odnosi i na nas, u naše vrijeme, koji u vremenu fitne čuva se i drži se ono što je ispravno, kako se treba čovjek ponašati u vremenu fitne i smutnje da ne upadne u harame zulum, nepravdu, grijehe da, ne, da ne učestvuje u toj fitne i smutnji koja ima svoje razne oblike naravno znači takva osoba ima nagradu 50 ljudi od Ashaba koji su oni on imali to ne znači naravno da, da, time, da ta osoba postaje bolja od Ashaba i tako da, znači ne govori se o tome Ovaj hadis učenjaci navode na mjestu koje je u ophođenju na istom mišenicima u smislu da čovjek ne slijedi svoje strasti. Znači da ne slijedi svoje strasti. Tako zvanite džarud anilheva. Znači da, ima, da vodi kontrolu nad sobom, da drži pod kontrolom svoje strasti, i svoj nefs, Kada, do, kada se poremete stvari. I vraćamo se na ovaj hadis kada dođe, kada dođe vrijeme za to. E, namjeram je uz ovu pomoć znači večeras da spomenimo e, osnovne principe ophođenja sa neistom mišljenicima. I tu ćemo spomenuti, prošli put sam je navijel, znači, tu ćemo spomenuti najbitnija dva principa, a to je pravednost i umjerenost, Uh, drugi princip, ovo su najbitniji znači. drugi uh, uh, istikamet istikamet također u, uh, istikamet i, uh, uh, i umjereno opođenje prema ljudima uh, sljedeće, a to je da osoba bude da ima ehlije, odnosno da bude kompetentna u onome u onoj komunikaciji koju ima sa ljudima spomenut ćemo detalje toga i uh, naravno iskrenost i sljeđenje uh, pravila koji su dostavu šarijetu u opođenju sa ljudima Znači, to s tih nekih e, pet, šest principa koji ćemo detaljnije ispomenuti. Ovako možda ne znači ništa kad se ovako nabroje. A prije toga e, spo, e, spomenut i e, šta, bi musliman, šta, bi musli, šta bi muslimanu trebao, trebali biti ciljevi u komuniciranju sa ljudima, u opođenju sa ljudima. Koji cilje se drži? Šta nam bude i princip? Znači, da čeka da se drži prilikom opođenja sa ljudima. Šta mu je najbitnija, najvažnija stvar? Znači, to bi svaki musliman trebao da ima u vidu i da mu bude u pozadini njegovi da se odgoji na tome. I da zna da tako treba muslima da se ponaša. Da posjetimo da posjetimo o kojoj temi mi u govorimo. Govorimo znači o fiku, odnosno razumijevanju, pravilima pravila obhođenja sa onima sa kojima se razilazimo. misi se sa svim ljudima s kojim možemo doći kontakt. U kojim stvarima misli se ovdje razilaženja prvenstveno u vjerovanju u akidi, u, uh, u određenim uh, pitanjima zdanja, uh, u razmišljanju, poimanju određenih stvari, ali prvenstveno mi govorimo ovdje po pitanju vjeri. Uh, to ophođenje koje mi već razgovorimo, znači, misli se na ophođenje koje može biti direktno i indirektno. Direktno misli se da se s osobom sjedni, da se, da se razgovara, da se raspolja sa njom, uh, ili da se dođe u situaciju da treba negirati određenje osobe, znači, to je direktan kontakt sa ljudima. Ili branit od napada, nekog od te napada, uh, zbog nečeg što ti imaš kod sebe uh, od vjeri. Uh, To je direktno, znači, direktni vidovi tog obhođenja. A indirektni mogu biti, znači, to da se, recimo, ko što se danas rešava, neki nekakve pisanja, odgovori preko, ili preko interneta, ili preko mailova, ili preko knjiga i tome slično, ili nekakve rasprave i tome slično. E, o kakvim neistom mišljenicima govorimo ovdje? O, o čemu je riječ? Znači, ovo sam posjećam, prošli pust smo nešto spominjali o tog. Znači, riječ je o neistom mišljenicima koji se raz oko određenih pojima, pitanja, poimanja, uvjerenja uh, u vjeri islamu. takođe o određenim mišljenjima, uh, stavovima, sve što je vezano za vjeru. Znači, svejedno, uh, da li te osobe, ne isto mišljenici, svejedno, znači, uh, da li se dešavao ta stavlja uh, uh, Uh, to ophođenje, ta komunikacija između onog koji je na imanu i onog koji na kufru. Ili onog koji je na tevhidu i onog koji, ili onog koji na širku. Ili onog koji na sunetu ili onog koji je na, na otari. Onaj koji, uh, koji uh, na haramu ili onaj koji je u halalu. Znači sve te vrste vidove komuniciranja, o njima govorimo. Znači, o ophođenom komuniciranju s ljudima. A to je danas jel, znači, čovjek koji živi, komunicira s ljudima neminovno neminovno dolazi u, u ove sve situacije koje smo spominuli. Da ima kontakt sa svim ovim vrstama, pogotovo kod nas u našoj sredini, gdje, e, koja nije čisto islamska i nisu čisto muslimani, mada i jesu i drugim, da su muslimanske sredinama isto, tamo također ima e, na, na, također ima e, ovih raznih e, kategorija ljudi, a u našim krajima pogotovo, jel? Jer mi svakako smo živimo u sredini, u mjestu, u državi, koja je poznata po pomješanom stanom dištvu, po šarenilu. Vjera, poimanja, razumijevanja, života, kultura, civilizacija i da ne nabrajemo što je uopšte poznato. O kojim vrstama razilaženja ovde govorimo? Znači samo neke da, da, da pokušam jel predstaviti ovaj, širinu toga o čemu govorimo ovde da neko ne svodi na svoj neki lični ovaj, kontakt neki koji ima s ljudima pa i samo u tom kontekstu razmišlja. Ne, nego znači, u najširijem smislu govorimo o obhođenju sa neistom mišljenicima. Koja vrsta uh, razilaženja nerozmijevanja možemo imati sa neistom mišljenicima? Učenjaci kad govori o tome, govori dvije vrste razilaženja. Tako zvanje, jehtilav te nevo, jehtilav te adad. Jehtilav te nevo, uh, razilaženje raznolikosti. Ono je ono je jako malo i se na određena samopitanja. Ja ću govoriti u, u, u šarijaskim kontekstu. Znači, razilaženje u raznolikosti. Odnosno ono što je doslo u različitim oblicima. Poput toga da se muslimani razliđu oko kirajda. Po kojem kirajtu treba učiti? Koji je ispravniji, koji je bolji? Oko toga o, o obliku i načinu učenja ezana i kameta koji je spravniji, koji je vjerodostovniji, koji treba slijediti. Oko toga, koju dovu treba učiti u uh, onom istiftahu, tegbira. A to je na početku, jel, prije učenja fatihe, koju učimo, kod nas opšte poznano se su uči Subhaneke, ili koje, neke druge dovije vjerodoske predstavne. Znači, napravili sam ovi nekoliko, tri, četiri primjera, koji govore znači, u ovim stvarima je došlo u sunnetu, vjerodosnim šarijetskim tekstovima da se može raditi u više oblika. I svi ti I ono što je što je bitno znamo, svi ti oblici su ispravni, samo su raznolikosti. Raznoliki. Može se učiti i ovo i ovo i ovo. I ova vrsta razilaženja u raznolikosti uh, određenog oblika oboljanja i badeta, uh, ona je sa šerijske strane kako kaže Šamsi Gajru mezmuma, znači nije pokuđena. Znači to je dođe kao, kao razilaženje uh, lafzi ili suri, razilaženje u obliku u formi U riječima, a u suštini nije razilaženje, nego ispravno radi po jednom i drugom, tečim obliku i e, sve što je došlo u redovolstojnim šerijetskim tekstama, ovo, o, ovakvi slični stvari koje imamo u šerijetu, to je ispravno da se to ne treti razilaženjem. Nego e, ona druga vrsta razilaženja, to je ona o kojoj mi već razgovorimo, a to je ehtilav tadad, razilaženje u stavovima, mišljenjima koja su oprećna jedna drugom. A ta a, te stavovi mišljenja, poimanja, uvjerenja mogu biti opriječna, znači a, učenjaci kad to o govori mogu biti opriječna u, u suli, din, u temeljima vjerata u akidi i filforu, u ograncima vjere. odnosno u feku, u propsima, koji nisu akidecki. A onda opet kad to analiziramo, znači a, razilaženje u akidi, u temeljima vjere. znači može biti da se raziđemo sa nemuslimanom, može da se raziđemo sa uh, određenim uh, sektama, skupinama, koji se raziđe sa ehlu sunne val džama. Znači, koji je određen i tretira da je Kur'an stvoren, da se negira kader, da se uh, određeni, određeni svi sifati Allah s.a. Uh, tumače na zgačiji način ili negiraju, da se ne tretira ono što je došlo u sunnetu koji nije motivatir, da se ne uzima iz njega kida, da, da ono što je došlo od određenih neovotarsih skupina poput uh, Sufija, Ashabu, Dhavuk ili uh, da ono što su oni tu protumačili, opođenje sa njima, znači to je akideski stvari. A onda što se tiče, tiče fika, znači tu imamo također jednu, jednu lepezu pitanja. Znači moji imamo pitanja koje su mute, mutefaka, ali znači, koji su učinjaci složni da je, je vađiv ili da je zabranjeno poput namaza, po, na nakoj zvažim, po farzova, poput je ovaj postara na, namaza, pet farzova ili zabrane poput alkohola, kamate e, i tome slično. Ili imamo mesela u kojima nije ižma džma učenjaka, ali već e, znači šerijski tekstovi jasno ukazuju da je jedan stav da on je ispravan. A ono koje se razilje od tog stava zove se takozvani hilaf shadh, znači to je izdvojeno mišljenje koje je slabo, nema argumenta. A imamo i treću skupinu tih pitanja, to su mesajli iz Tihadije. To su pitanja uh, za koja nam nisu dosli šarijski tekstovi. Ni u Koranu su ne. To je obično se desio neka pitanja koja se pojavi u, uh, u savremenu vrijeme, uh, mnoga pitanja koja se pojavila. I onda treba uh, to pitanje uh, približiti ili uh, staviti ga u kontekst širijaskih principa ili koji širijaskih tekste najbliže odnosne na to pitanje. Pa naravno, desno međušćajacima da imamo veliko ogromno razilaženje po mnogim ovim pitanjima. I onda se mi između se raziđemo ko šta je uzo, ko šta je shvatio. Zavisi od koga je čitao, tumačio ili uzimao vjeru. I tu dolazi do tog, do tog neslaganja ili razilaženja ili uh, sad ono o čemu mi govorimo znači, ta nekaj vid da se nauči da musliman treba da stekne tu neku, neku rutinu, umjetnost, obhođenja sa drugima s kojima se, sa kojima se razilazi sa naistoj mišljenicima uh, i vrlo je bitna ova podjela ovde što smo spomenuli znači, da, da zna da post, nisu svi ljudi na istom stepenu i da sa njima se različno moraš opoditi i, da, i da, da prvo to znaš sa šarijeski strani, sa naučni, a onda u praksi da se popravljaš, kagod pogrišiš. Znači, ni, ni, ni, muslima na sebi ne smije dozvol, da se, se prema svim ljudima isto obhodi u smislu ovog razilaženja u vjeri. A spominut te detalje, o to nam je cilj A ovo nas dovodi do tog, znači, da mi imamo ljude, neisto mišljenike među nama, znači, jed, jedan, jedan široki dijafazon raznolikih ljudi, od ne muslimana, od muslimana koji su uh, jedni odlič uh, u veći dalale, čak neki jelu pitanj da su došli u kufar, neki koji su novotari, neki koji su na haku na istine upada određene grijeh. Ili, ili imamo čak neke uh, ljude koji, uh, kojima se pripisuje znanje, kojima se pripisuje učenost, koji nose odore učenosti, međutim pravi određene pre, prekrša je pogrešna tumačenje tome ističem i prema njima ima poseban način opfoženja i tako dalje tako dalje. Sve ove, ove stvari koje smo spomenuli, znači, uh, to, je, uh, uh, to je ta širina pitanja o kojem govorimo, znači, uh, znači uh, ovom je cilj uh, na samom početku stali znači, da ode reach u najširijem smislu kako musliman ođe doći u opođenje sa nekim drugim koji, sa kojima živi. Sa kojim živi, znači, kojime, sa kojima u suživot, kao se ko nas kaže. I prije nešto krenimo na ove temelje, da ih spominjemo redom, narod nas posjetim I ovo je vrlo bitna stvar, znači, da bi mu svako od nas trebao da, da se okiti, da se ukrasi i da zna Da, uz, da mi kao muslimani u komunikaciji s drugim ljudima moramo imati neke jasne ciljeve i namjere. Kako kako da se znači šta nam je prioritet u opožnjenu sa njima. E, onaj ko u osnovi stani da mu je prioritet korist u opožnjenu sa ljudima, materijalna korist, znači ta je automatski u osnovi prvi grešku. Da komunicira s ljudima od kojih ima koristi. Dunjaški A ako nema od njih koristi, onda ne komunicira sa njima. Naravno, ovaj, nama je ovako večeras okupljanje, ovdje je dokaz da se ne okupljamo radi koristi. Niko od njih ne došlo ni radi para, ni radi kolača, ni radi ovog, rad onog. Došli smo zbog ono što nas okuplja, to je zajednička akida, slijedženja, slijedženja zajedničkog isto poimanja vjere a to je suneta posanika sallallahu alajhi wasallam u najširem smislu sunete od onog što je važbi ono što je mustehab znači okuplja nas znači isto uvjerenje i to je znači iznad materijalni koristi i dokle god nas takve stvari okupljaju zajednički radimo pogotovo je radimo za vjeru znači to je uh, jaki, velik argument uh, da smo nasmo na khairu međutim kada kada jel pređemo u drugu sferu a to je da smo zajedno samo onda Kad imamo materijalne koristi, onda tu, znači, nastaje prvi, prvi belajnaš. Nemo razno da upadamo u grijin. Znači. Prvi belajnaš, znači, smo se pustili na niži stepen. Na niži, na niži ciljeve od onih koji traži islam šarijat od nas. Od tih ciljeva, znači, prelećemo mi na brzinu, znači, jedan od najbitnijih ciljeva u obhođenju sa ljudima bi trebao biti svakom muslimanu, a to je i alau kelimatil haq. Da uzdigne riječ istine a koja je riječ istini? Nači la ilahe illallah, tauhid. Da sad nabravimo ovde šerijske tekstove koje govorimo o tom kontekstu. Poput toga da je da je cilj bio slanje Muhameda sallallahu alayhi ve kao vjerovjesnika kao poslanika je uzdizanje Allahove riječi. Uzdizanje istini. Huvallezi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala dinikullin. On je poslao svoga poslanika sa uputom i, i, i istinitom vjerom. Da bi je uzigao na svim ostalim vjerama, odnosno nevjerama, onim koji su ošli da lale skrenili. Znači, to je jasno kod dan. Također, a, ako govorimo znači, a, i o džihadu, prvenstveni cilj džihada, mimo onog odrombenog, je šta? Znači, širenje islama i dala. Nači to je prvi i osnovni najbitniji cilj džihada. Qatiluhum hatta la hatta la takuna fitne. Borite se protiv njih sve dok ne bude sve ne bude fitne, ne nestane fitne. Šta je ovde fitna? Šta se misli pod fitnom? Pod fitnom se misli širk. Po širknalo na račun ulazi i kufr. <kles> Pod ovo u stvar, prvo znači, da nam u uophođenju sa ljudima treba biti najbitnija stvar, a to je da uzdižemo riječ istine, a to je laila hiljela, ono sa čim je došao Muhammed, -a, -a, a to u stvari islam. Odnosno, iz ovog proizilazi naravno da nam je, da nam mora biti cilj stvari, da kad komuniciramo s ljudima, da A provučemo hak i istinu, odnosno da ih pozovemo na uput. neka direktno, nekad indirektno. Nekad čekat a, a, fin i lijep i zgodan moment. Nekad pridobit na ovu stranu ili na ovu stranu. Znači, samo kad buzeli onaj hadis poznati, hadis jel, a, a, od Ali radijelah, kad je poslanih strana rekao Ali radijelah hadis mutefek ali hi, fe wallahi le ene Jehdi Allahu bike ređulen vaheden hajru leke min humrinam. Kaži, tako mi, tako mi, Allaha, da, čovje, da, da Allah, da ćešanu uputi tvojim sebebom jednog čoveka tebi je to bolje od humrinam. To, to je bio, znači, naziv za neko najveće bogatstvo koje može dobiti na dunjalku. Kodarapa. A to su, jel, najbolje, najkvalitetnije dobe crvene, dovolj, pardon, deve, crvene deve. Znači, najveće bogatstvo, to je za najveće bogatstvo koje može doplati na Dunjaluku. Umjesto tog bogatstva da uputiš jednog čovjeka, da bude on, da budeš ti iz sebe, da, da se on počne, da se vrati, a laži da se počne držati vjeri. I ovako u ovom kontekstu možemo nabrati koliko hoćemo, primira širijanski tekst, tako, nijema to cilj. Znači, ali ovo nam, znači, nikad ne smi, da se skini Znači, iz, da izađe iz našeg poimanja komuniciranja sa ljudima. Znači, riječ istine, ilala, ispravna akida, teuhid, znači to je najprioritetnija stvar u komuniciranju sa ljudima. Naravno, ovdje sad od naše umješnosti mudrosti, od toga kako ćemo i kad šta provući i reći. To je sad priča za sebe. Druga stvar, drugi cilj, a to je da u komuniciranju s ljudima da nam, da nam drugi bitan cilj a to je uh, isha al-bat a to je da uništavamo uh, da umanjujemo batil i ne istinu koja raširena među ljudima kao što kaže uzvišeni wa qul ja al i reči došla je istina nestalo je, nestalo je nestalo je neistine batila zaista je Zaista, je, zaista batil nestaji. Sa pojom a, a, poslanca Muhammeda sallallahu a sallam, naravno da je, da je počeo da batil da nestaji. Dovolj, znači, ovaj ajta govori o tome, znači, kada već, ako već ne možemo da prolačimo haki istinu, makar da se trudimo na fin, na lijep način, znači, sad te metode detalje, to je priča za sebe, da znači, da se ne širi batil, neistina, laž, kufr, širk, Svijedno bili, znači, u kombinaciji sa svojim bližim ili sa daljim, u firmi, na poslu, na ulici, bilo gdje. E, naravno, na ovom putu, znači, ne treba se, ne treba se bojati prijekora ljudi. Ovo treba radi radi Allaha Đelešana, a to da, je, da, da ovim stvarima treba čovjek uvijek imati iskrenir da radi to radi Allaha Đelešana. Treća stvar, treći cilj. Prvo smo rekli, znači, Uh, a to je uzizanje Allah, Allahove riči, odnosno istini. Prva stvar. Drugi cilj uh, drugi cilj da u stvari da umanjujemo batili neistinu koji su rašireni. Kako dođemo u kontakt sa ljudima. Treća stvar uh, kralje, da pridobijemo ljude. To ne treba biti cilj. Kako mi za pridobijeli? Ne pridobijemo dunjalku da možemo oplinjati ljakše, da možemo uzeti od njih, da ih... ne. Nego pridobijemo da zavoli islam muslimana. Da zavoli istinu. Ne radi nas, radi mene ili tebe. Zato što istina, istina i treba je slijediti. I u, u tom kontekstu ima mnoštvo širijeskih tekstova. Da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, savjetovao ashaabe u raznoraznim situacijama kako da se opode sa ljudima, kako bi predobli, a ne bi ih otjeravali od vjeri. Pa onaj poznati hadis o jesiru, o jesiru, o alatu asiru, o beširu, o nefiru, olakšavajte ljudima, nemojte im otežavati. Kad kaže olakšavajte, ne mislite da dajte mi onaj, halal te harame. Nego, lakše da na lijep način pristupite. ne znači, nemoj odmah ići sa najtežej stvari. Da mu odmah najtežej propise da mu pričaš najgo, najteže stvari ko za njegov ne Idi, znači, okolo, Ne Nemojte otežavati ljudima. Znači, e, shvatite da ljudi imaju nek, neku postepenost u prihvatanju, uzimanju, e, ostavljanju loših navika, harama, prihvatanju istine. E, a, znači, ljudi ne mogu to od jedan put promijeniti preko noći. Jednog dana sve odjednom put ostavi sve što ne valja, jedno, od, istog dana prihvata sve što valja. To je nemoguće. Tako znači i, i a, znači objava koja cilazla po salonixdolom celim. Ona je bila postepena. Kao znači, što propisa do propisa. E tako i ljudi. Znači nemoguće da čovjek odjednaput sve promijeni ko sebe. Baširu, znači ljude obradujte da onaj ko slijedi, koji haji istinu, koji prihvati, počne je klanjati, koji vjeruje lađe šanu, da će završiti dženetu, da je to hajr za njeg, da će imati rahatluk u duši, na dunjaluku i tome. Znači, s te strane priči ljudima, a ne volatu nefira, a ne da ih otjera, na odmah priže kufr, širk, ti će ovo, ti ono, znači, sve one najgorije stvari. A, mi možemo koristiti neka to širijaske tekste u tom kontekstu u smislu da se čovjek, ako vidiš Da, da mu je to bitno što je došlo ajtem hadisima opisu uh, džehenema i tome u smislu čovjek uh, zaplaši da se vrati je laudzhel šaanu ali treba uvijek znači birati moment ili recimo hadiskom došla poslanik sallallahu alejhi kada je rekao za slučaj odležne saba koji su oduživali u namazu u namazu prilikom klanjanja pa su odležima dudma otežao namaz kaže inemkum munafirin međ uama ima koji koji otirava ljude koji otežava islam Kaže feiyukum salabinas, kogod od vas klanja ljudima, odnosno predvodi ljude namazu, felio hafif, neka klanja skraćena, ne da oduži, da je pokazuo koliko je on, koliko on maša bogobojazan, pa kad odi na sežu, pitnu da se ne diži, ne. Znači, ljudima skrati, zašto, iz kog radloga? Kaže feine fihim daif, jer među njima ma ljudi koji su slabi, fizički slabi. U uh, afi, velike bir, ima oni koji su stari, Kaže, uvazel hađa, oni koji su nekoj potrebi, žuri. Znači, nema oni vremena sada da, da... A kaže, a u nasavku, u drugom rivaju došlo, a kad klanjaš samo duž ko hoćeš, ti lično hoćeš, pa klanjaš čitav čim završi, znači, ja si namaz, ti odmah stani kjamu, klanjaš do sabaha. Tu oduži. Na tom se polju pokazuje. A ne ovam kad si među ljudima, da, da, da na taj način ljudima otežavaš. I s ovim hadisom učenjaci dokazuju da je osnova klanjanja, predvođenja ljudi u namazu da se da se olakša, ne u smislu da se ono spušari namaz, da se na brzinu klanja da se ne sportove ruknovi, nego da se ne oduži tamo gdje se ne treba održivati jer to nije sunet. Jer to nije na fila u kojoj treba odužiti što više i što duže. Ili ili ako uzmem hadis la hadis koji kaže muslimovo da je la tahqirena min al-maruf fi Ne možete omalovažavati od dobrih djela, lijepe stvari, propisan sveta. Niš, ništa u islamu nije mizeru nebitno. Wala untalqa akhaqa biwajtin talqi. Karipat, pa makar da sretneš uh, svoga brata muslimana na smijanog lica. Na mu se nasmiješ. Dvdrug lica, radosnog lica. A ne ljud namršten, uh, i to mi slično što imamo u praksi. Znači, uh, i čak je došlo da je to da je to vi sadake. Da se, da, se, znači, da, da se bratu muslimanu nasmiješ u facu da da mu, mu pokažeš da si vesel da se radiš, što ga vidiš. Četvrti star koji koji učenjaci navode na o, ovom kontekstu tih ciljeva, znači da posjetim. Prvo smo rekli znači uzizanje Allahove riječi haka isti znači tauhida, akide. E, drugi cilj a to je umanjivanje, umanjivanje batila neistine. Treći cilj pridobijanja ljudi, pridobijanja za haki, za istot, da slijede uputu. I četvrti cilj da bude u stvari tako zvani al-ma'ziratu ila ila Allah. Opravdanje pred Allahom. Šta to znači? Kao što kaže Allah šanu opisujući stanje određenih židova koji su reagovali po pitanju one subote i zabacivanja, pecanja ribe, pa kada pa ka su pa ako su upozorili drugi šta a, a, zašto vi reagujete upozoravate da tako na takav način ovaj nepecaju ribu pa su on njima odgovorili kao kaže uzvišeni Qalu ma'ziratan ilarabikum odgovorili su iz opravdanja prema Allahu dželalšanu znači Allah dželalšan nas duži da ljudima prenesemo istinu ne zamislio je braća da živi među ljudima među svojima bliznjima pet godina, deset, petnest, dvajest godina, a da nikad nismo našli vremena da im nešto na lijep, indirektan ili u situacijama, direktan način kažemo nešto o vjeri. Da ih pozovemo, da ih posavjetujemo, da iskoristimo neki odiždjen moment koji se desio, da provučemo. Bez da budemo dosadni naporno. Naravno, prije toga pokažemo svojim dijelom. Znači, zašto? Zato da bi imali opravdanje pred Allahom, Đelešanu, da smo mi uspostavili dokaz na drugim. Da smo prenijeli, da smo rekli, da nas neće sutra na sunje danu ta istina komšija, rođak ili prijatelj sa kojim 20 godina živimo, a nikad nismo rekli, volan, hajde klanjaj, što ne idiš sa mnom na džumu, što ne počneš ovako, tako. Znate, on sutra za rukavan sunnje kaže, e, bio si sa mnom, sjedio na ovom, na onom mjestu, nisi mi, nisi mi riječi, rekao, nisi mi uopšte pozorio. Da ti kaže, pa vidio si ti niste bio čorav, mogo ste, jel, vidit kako sam ja išao, jel, što niste ne, preneste preneste, prenijete na lijep način kak god se ukaže prilika bez, do, bez da budemo naporni do Kad kak god vidite da smo naporni do sad, malo sačkaš, pa makar bi jeli najbliži naši <clears throat> dovoljno onaj hadis uh, Mutefeq Alihi u tom kontestu kaže La ehadun, ilahi kaže nema nikome da je opravdanje draži od Allaha Đelešanova. Kaže, mi nežli zalika ba'ta mu beširin u amunvirin. Kaže, zbog toga Allah Đelešanu poslao one koji će obveseljavati i upozoravati, znači, vjerovisnike i poslanike. Koji udar? Šta se misli, da misli? Znači, opravda, da Allah Đelešanu voli da se ljudim, da, da mi imamo opravdanje kod njegov. Da iznesemo, da dostavimo ljudima na najljepši način, sa najiskrenim a, a vi, vi znate dobro kagod smo, smo iskreni ovome i iskreno nešto nekome kažemo, na najljepši način bi, biramo momena ti mjesto da tu Elhamda ulo, urodi plodom. A uvijek će biti oni koji koji neće da slijede hapte istinu i bilo je među vjerovjesnicima i doće vjerovjesnicima suđenje dano da i niko slijedio. To nije naše. Naše je da iznesemo opravdanje pred Allahom Đelešanom da smo dostali, da smo prenijeli. A Allah žel što je upući? On upući i koga hoće. Sada se, uh, sad da prižimo na, na one temelje, na one temelje osnove uh, ophođenja sa onima sa kojima se nećemo razliđimo oko vjeri. Naše osnove ophođenja sa neistom ne mišljenicima. Uh, najbitnija osnova ovdje, i od nje A to je umjerenost i držanje neke sredine. Kako? Šta s time podrazumio? Misli se umjerenost i držanje sredine u opvaženju sa Allahom i sa ljudima, ali da, da, ne, da bude između dvije krajnosti, a to je gulu i taksir. Gulu to je pretjerivanje i taksir, umanjivanje, odnosno popuštanje. kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul ya ehlel kitab la taghlu fi dinikum reci o sledbenici knjige ne pretjeru u te vašu vjer s so, ovim ajetom čeljanje kažu Allah džšanuhu koji ehlel kitab je da su oni pretjerali u određen smislu skrenuli ošu dalaletu akidetskim stvarima u drugom ajetu kaže wal ladina itha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtar wa kana baina zalika Allah opisuje ovde uh, osobine Ibadur Rahman, osobine uh, robova milostivog. Pa jedna od tih osobina kaže to su oni idan enfeku kada udjeljuju, kada daju lemjusrifu, ne pretjeruju, ne razbacuju su tome. Uolemi aktoru, a i ne daju ono, ono skroš krto i malo. Okka ne be ne dalikako va, nego neka sredina. umjerenost. Umjerenost je u svim stvarima ono što se traži od nas u uv vjeru Islamu. Hadi s mufakonali mute, u kaaj kaže posani Salzen, seddi du u karibu. Seddi do nastojte da urate onako kako je najispravni. se da da znači, će direktno da pogodiš ucilju, onako kako najspravni. Ako ne moš direktno u cilj karibu u akarivu, znači blizu cilja da potrebiš onako kako je najispravniji, ne možeš kako je najispravniji onda makar blizu najispravnijek to je ono što Allah čano traži od nas, a to, a to najispravniji je doslo opisan u šerijskim tekstovima a ne da mi od sebe dodajemo, da idemo u jednu krajnost ili idemo u drugu krajnost, i to se dešava u praksi dešava u praksi ovo sam pravim kao uvoda, vraćamo se na opođenje Znači, dešao se u praksi da odrižim ljudi jer za jedno vrijeme, jedna, jedan period uhvati ih nekakav Hamas uh, ili kako oni po navodnici upala imana, pa onda on jel, dadne se na, na kjamu, na učenje Korana te na fila, te ovo, ta ono i optereti se i onda se umori Mjesi dva, tri, više i manje i onda se umori i onda totalno skroz ostaje jednoj, drugoj, treći to je greška To je greška načina. I došlo u sunetu, vjerdoslovim hadisma, da je poslanik, salalahu, alim selem, korio određene ashaabe koji su tako prihvatali određene badete. Čime su sebe opterete? Pa znamo slučaje, oni trojci, onaj koji rekao da će cijelo vrijeme postati, da će čita u noć klanjati, onaj da se neće ženiti, samo da bi radili određene ibadete, hadisma tefekun, alim sebe, da bi dostigli ono na čemu je bio postanik Salalahom. Oni su vidjeli kad su pitali išli kako postanik Salalahom klanja kako i badeti pa su oni misli, e, mi smo jako slabi. E sad ćemo mi ovako. Pa, e, pa je postanik Salalahom menio njihov slučaj i rekao njima i ja i klanjam noćni namaz i spavavam, i postim i mrsim se. Nekad postim, nekad ne postim. I ženim žene. Znači ništa je ostavio ženitbu, rad toga da bi se posvjetio ovom ili od ibadeta. Uglavnom, uh, imamo hadis koji bilježimo svojom sajaju, helekele mutenetiun, propali su oni, po, to je poslanik Salonacena, tri puta ponovio, propali su oni koji su muteneti, ko su muteneti? Kaže, mutešeddi dune figajri meude i šide. koji su žestoki, kaž, koji žestoko djeluju i rade na mjestu gdje ne treba biti žestoki. Oni su, kaže, propali. Tumačenje toga kako su propali, tako što će sebe uh, opteriti, pa će to ostaviti, ili što to nije ispravno, šerijeta tako da radi el pretjeruju uvjeri, to je sad uh, pitanje za sebe. Pojenta je ovdje da se to vraća na ono isto što sam rekao na početku, kao što kaže Abdullah ibn Omer. Ja bu neje el hasene tu bejine seji etein. O, djeco moja, Kaže, dobro djelo je između dvije krajnosti, dva loša djela. Koja? Misli je ovdje na ifrat, pretjerivanje, i taksir ili tefrit. Pretjerivanje i umanjivanje, odnosno popuštanje. I ovo je u našu davi, možemo reći, jedna velika mana. Desi se kod nas da određena braća i sestra, ono, kad se prihvate vjeri, onda pravo, ono, počnu žestoko drže se ovako, i hodu u neku krajnost. I kad se, ono, umore, malo prođe dvije, tri, četiri godine, kad vidi, ne ide to tako ne, teško, ne E, onda, hajmo u drugu krajnost. Ostavi ovo, ostavi ovo, ostavi ovo, ostavi ovo. I onda, sad, sad, onaj, da bi opravdali ovu kaže, kao je sad ispravni imamo dookaz argumente prvi put kas bila na onom na onom žešći, i tu su imali kao argumente da treba jako žestoko ovako nak a onda sakas popstili onda kada treba i ovo i ovo prava ovo je pravi kao isto ono pribali i vratno će opet neka najis period pa će opet ona uhvati Hamas pa će opet ovaj zažestit pa i tako tako muslima ne treba da radi. to nije isti kamet. Ne nema lijevo desno da našem ovako pa ćemo sutra nako pa ovo pa ono. I, i onda još dođe sa mudrošću filozofiju kaže jel ko se mijenja Nije, nije pravi, znači vjernik se mora mijenjati jel? znači to je proces tako sve se život mijenja, sve teče, mjene, mora se mi mijenjati ne može biti jedan to isti stalno jel? kao to je, potrebno je to potrebno da se čovjek mijenja da ne bude jel, u konstantnom stanju što nije tačno, znači ovdje govorimo ovo sve govorim kao uvod da kažem o tome kako se trebam u opođenju sa ljudima opoditi na nekoj sredini šta znači sredine u smislu ljubavi i mržnje u smislu ljubavi i mržnje. Naći opožinjeni ljudima biva shodno shodno vrsti onog čovjeka s kojim se ophodiš. Naći ne treba se isto ophoditi prema onima koji slijede sunet ili cefolog umeta, bar misli, trude se da slijede ili drugu drugu, drugu grupu koja je na suprotnom tome koji slijedi novatarije, uživaju njima, vole i bore se za njih i smatraju da to pravi islam i da je to. Znači, ne može, ne, ne može, nije se ispravno obhotiti prema jednim, prema kao da je to isto. Isto, isto ljubavi i mržnije i netrpeljivo se prema jednima, prema drugim imate. Također, prema učenim koji imaju znanja, bili učeni kao daje ili učeni stekli znanja, čitajući, čitavajući, pristupajući predavanjima, imaju znanja i drugoj krajnosti, a to je oni koji su ehle fuđur, Oni koji radi, grije, upadaju, grije. Ne mari. Slijedi svoje strasti. Znači, ne, ne možemo se isto poti prema jednima i prema drugima, kada pogriješi ili kada su u nečemu raziđemo. Odnosno, ljubav i mržnja prema onim koji, se, koji praktikuju, drži i se vjeri, znači, ona treba znači, da bude bez pretjerivanja. Znači, bez pretiriva, osim oni koji su otišli totalno u dalalet. Ja ću njiho u ja sam ko dan. Ali ovo kod nas, neko malo nešto, u ovom skrenu pracu, neko uvom ovom, kod svakog ima neke određene mahane i tako dalje. Znači, opođen s takvim ljudima, znači, ovdje govorimo, znači, vraćamo to na ovaj hadis, jedan koji bilježi tirmizi u svom džami, odnosno u svom sunenu, u kojem kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, odabu horire, radi al ahbib habibeke heunen ma zavoli svoga prijatelja umjerena znači u određenoj granci kaže asa en je kune asa en je kune beđidu bedi, bedi, ke jomen ma moguće da bude tvoj neprijatelj ili onaj koga ćeš mrziti jednog dana doći u stanju suprotno pa ga zavoli umjereno Kaže: "Obegid, begida tke haunna ma. onog koga ne podnosiš." Kaže umjereno: "Haunna ma." Nači u Granci, nemoj što odma u krajnos, odma bi ti njega el skonio sa zemlje. Ne može ga gledat. Uh, kaže: "Ovaj me odma mi se dignu kad ga vidim. Kad priča, mene odma kaže: "Provrime krv." On reče bratu: "Moš odma, el ko održi se ne slaže sa njim." A reku na nje kao da je kao da je kao da iblis došo. Kaže ebri bagidak mrzi ono koga mrziš a, svoga znači ono koga ne podnosiš umjereno kaže asa an yakuna habib habibu kayo habibu kayoman ma jer je moguće da bude tvoj prijatelj jednog dana i to se dešava brać verovatno ko ovi što su više životno iskustva ima znaju to znači s jednom osobom naš bit 5 10 godina nekom bliskom odnosu desi se nešto i onda pređu u, u, u suprotnost. Ne vidjaš sa njim, izneverujete, ne možeš sa njim i tako dalje. I onda ti znao što si bio jako prisan, toliko si bio prisan sa njim da smo odlao svoje najveće tajne. I sad kad je postovo tvoj neprijatelj, zna, imate ušaci, ono što znaš, zna šta piješ i jedeš i kada ustaješ spavaš i kakve probleme imaš sa ženom i šta misliš, šta hoćeš i tako dalje. Što je greška način? U ovih stvarima čovjek treba biti umjeren. Ovaj hadis da ne odlutamo na znači, ovaj hadis bilječi ga Tirmizi. Ših Albanik ocijeni u vjerodostojnim, Tirmizi kaže da ima u njemu slabosti i ispravno da ima slabosti. Ovaj hadis se prednosio od Omera radi Allah'a kao, kao njegove riječi, od Alije radi Allah'a kao njegove riječi. Ispravno je, znači, kao što kažu muhadisi, prvi muhadisi u stvari da su ovo riječi ashaba nekoliko onshaba, a ne da su riječi poslanika sa nazirama, ali svejedno znači ovo su zaista uh, divne riječi i one govori o, o stvarnosti, i to je tačno tako u stvarnosti, uh, da treba se sa ljudima obhoditi umjereno. Kao što se prenosi od nekih učenjaka, kažu la jekun hubuke kulfa, wola bugduke telefa. Kaže, nemoj da tvoja ljubav prema nekome bude tebi opterećenje. Pa se zadudiš, zadužiš. Samo sebe zadužiš. I materijalno, i vremenski, i psihički, za nekog koga ti voliš i pređeš, odiš u krajnost. Vola Boga duke telefa. I neko nepodnošenje mrđa prema nekome, da bi ga odmah ti uništio. Da ga ne voli, da ga, ga nema. Da ga uništiš. To su krajnosti. Zašto? Zašto uvijek u ovom problemu? zašto je problem ovdje u prelaženju granice u ljuba i mržnje prema ljudima govorimo ovdje prema muslimanima neko što pa dobro čekaj, zar u osnovu ne treba sve muslimane da volimo tačno, to je došlo u hadisvi, mi to dobro znamo međutim, govorimo o praksi praksi je tačno, ne može niko od nas negra da ima određene ljude više voli, neke manji, čak neke mrzi neke ovako, neko to, znači to je naš život, to je stvarnost ali problem je ovog Neumjereno je, prisno, uh, blisko si sa nekome i ljubav prema nekome što ona vodi u tasup. A to je gorljivost i zadojenost. A to je znači, jedno veliko zlo. Da onda za tog čovjeka ti gineš na njegovosti strani kad nije u pravu, podržavaš ga i kad pravi zulum i ovo i ono. I to je zlo i to je problem. Znači, zato, zato znači granica u ovim stvarima, a ovo nas vraća na ovu pravlu o mi govorimo. Okoje mi ovde pravdogono o tome da čovjek treba biti umjeren u opoženju sa onima s kojima se razilazi. Pa ako se čak razilaš po nekom pitanju, jel nešto novotarija, animotarija, znači ne moraš odmah rafalno pucati. Objasniš mu, kažeš tako fino, na lijep način, znači znači očan njega lov putit na to da on skota da nić može zagodno dvi bude on bolji veći sunetli od tebe. Ne znaš, znači nemoj ići u krajnost, u komocir u, u tom kontekstu. I sa ovim koji je sad na sunetu, koji je na hajru, da ideš u pretjeranu ljubav prema njemu, ispoljavanje, uzizanje, a on još uvijek živ. Ne znaš da sam sutra niče bao promijeniti. Koliko je bilo među nama oni koji su bili pozivali na sunnet na hap, na istinu, protiv novotarija, eno i sad s druge strane. Kad nije to tako bilo baš. No, bilo je to malo drugačije, nisu oni znali ovo. Ono, znate razno razne izglede, ne spominjemo. Znači, ljudi se mijenjaju. Takav je čovjek. Takva je ljudska priroda. Ljudsko je srce između dva prsta milostivog. Jukallivuhu keifeješa. Allah je šanu naša srca okriče kako hoće. I zato mi trebamo da dovimo da se naša učusti na haku, na istini, na istikametu itd. Ovde, ovaj, ovaj dio kao jedan od najbitnijih uh, uh, osnov opođenja sa isto mišljenicima znači da u komunikaciji sa njima budemo umjereni neskazać neskazivati znači, uh, pretjeranu ljubav ili mržnja. Euh sljedeći za njim što je završio pa ćemo na, svakako sam planirao ovaj uh, ovo predavanje još u jednom dijelu držati, jer ne možemo sve ovaj, tekst mu počeli znači gotovi osnove, a ima još drugi propis, vezan za oko čega se razilazimo. Uh, Govorimo znači, uh, samo da završim još jednu ovu osnovu, pa ćemo to ostav za sljedeći put išala. Sljedeća osnova koja je bitna, a to je da kad komuniciramo sa ljudima, opodimo se sa neistom ne mišljenicima, da, a, da trebamo nastojati, da trebamo nastojati da nam jedan prvi prvenstveni cilj, o tom su već govorili, znači prvenstveni cilj da nam bude u stvari da te ljude uputimo na hak, na istinu. I naravno, potom pita da budemo objektivni. Ne hak istina na koji sam ja ili ti ili neko liš, ne, hak istine koji je došlo u Koranu i su netošlo od naše dvjeri. Na tom putu, vi znate dobro, poslanih, ashabi, tabiini, selefovog omata, oni su zrtvali i svoje vrijeme, i svoje živote, i svoj imetak na tom putu da ljudima dostave istinu. Znači, a za ovo, ovo je jedan od najuzvišenijih ciljeva u komuniciranju, ciljeva i načina temelja obhođenja sa ljudima, a to je da mu dostavi šak istinu. A uh, naravno u tom kontekstu imamo mnoštvo znači uh, šerijatskih argumenata. Allah subhanahu wa govori o poslaniku sallallahu alayhi wa sallam u nekoliko ajeta opisuje njegovo stanje. Kare fala nefsuke alehim as-sarat. Nemu da izgaraš od žalosti što oni neći, što neće da privadi hak istinu. Kare fala lake bahi un nefsak. Kaže znači znači ti svisnuti napsak ala atharihim otuge zashe svistu otuge ilam je ku, ilam umnu bi hada zato što oni neće da vjeruje vjeruje u ovaj govor vlasto kuran ili u, u suri teube lekadjakum rasulun min enfusikum dosha je poslanik od ono vas samih azizu un alehim anitum teškojmo teškom ono što vas nalazi harisun alekum bil mu'minina raufur rahim. I Harisa likom, jaka žestoka mu je, velika mu je želja da, da vi budete na uputi. I prema, prema, prema vjernicima je milostiv i blag. A onda Allah Žešanu njemu u jednu majetu odgovara znači, da to malo, da smiri to malo. Kaže, voma ekstaru nasi voleo haraste bi mu'minin. Kaže, većina ljudi neće biti mu'min, makoliko ti želi otrudio se. Znači, treba čovjek nastojati. I treba na tom putu da izgara, da ulaže, troši i vrijeme. Konečno je treba troši i vrijeme. Tak, sve na tom putu. Da dostavi ljudima hak istinu. I rezultate ne treba on traži. Allah je šan upuće ljude. Tvoje da dostaviš, da utrošiš, da preneseš. Znači ovo je stanje bilo postanika. Salim, salim. A onda Ashaba da ne govorimo. Znači, sir, mi kad, kad spominjamo biografiju Ashaba i kad slušamo priča o njima. Znači, kod njih, znači, to, znači njihov život obiluje time da su da su da ljudma prenesu hak istinu islam da su da nači ulagali sve živu na tom putu da se radovali kad se neko odazove hakoj istini da je da su bili tužni kad Kad neko zapostavi i kad se bori protiv hata istine, da su znači, muslimani u početka znači, slali su učene ljude, da je u mjesta u kojima koja su bila osvojena, koja su primila islam i tome stično. Odmah da poče, da, da uče, da steknu zdanje. Otvarali su u početku islama, znači otvarane su mešćidi, medrese, škole, da bi se širio širijesko zdanje. A to je, braćo, i ovo što ovdje mi imamo ovdje znači, a, znači š, a, vjera šerijac, ona se mora učit mora se sjest prenositi. E, i ono što je sa vazojima da, po, da nas posak nadigne iman i ono sa određenim propisima koje su, su donikli imaju tra, ima tu, a, znači, stvar što bude neka dosadno-zamorna ali se mora sjest i naučiti. i zato znači, ovaj umet u samom početku znači, u drugom, trećim stoljeću doživio takav, takvu reformu takav procvat kod selefa ovog umeta I poznato na četiri mezeba koji su nasl zašto? Zato što su uh, svi gorili teže da dostavi i prenesu vjeru. I ona je zabilježena, zapisana, učena i tome slično do te mjere da ibn Hajr prenosi riječ od Zuhaira uh, uh, Siğistanija kaže al Allahe, wa dettu an naharal khalq ata'u llah wa annal lahmi qurida bil maqarid. Kaže voliobi, kaže da ova stvorinja, ovi ljudi Kaže, budu pokorni Allahu Đelešanuhu, a da moje meso bude kidano sa, sa kukama željeznim. Da ja stradam, da umrem na tom putu, samo nek ljudi budu na uputu, da budu pokorni Allahu Đelešanuhu. Znači, tolika je bila njihova želja I, uh, i nastojanje i trud da ljude upute na hak i na istinu ja molim Allaha džeshanu da, da i nas učini uh, svojim iskrenim vjericima i dajijama onih koji poziva na na uputu na istinu uh, na ispravno razumijevanje rec svanak Allahumma wabiyant kesha da la ntesa kve tubulik